Ернеста Гемінгвея, на честь якого мене назвали. Можливо, я був роздовбаєм. Цілком можливо, але я не буду спіною у роті відстоювати версію щодо свого роздовбайства. Думайте, як хочете. Якщо вам взагалі кортить про мене думати, Однак, якщо замислитися над тим, що я вже встиг повідомити, можна дійти висновку, начебто я закидав Ернеста гнилими томатами чи навіть тухлими яйцями. Тепер треба віддати Ернестові трохи належного. Не дуже багато, але дещо треба віддати. Інколи Ернест допомагав мені зрозуміти, який у мами настрій. Коли вона залітала в кімнату, викрикуючи «Свято, яке завжди з тобою», я розумів, що день у неї складається вдало, тому, можливо, вона не буде чіплятися до мене. Зробив я уроки чи ні? А ще, ймовірно, візьме мене в суботу до театру, а в неділю – до бабусі. Коли ж мама волала прощаває зброї, так що літера з каменюкою відлітала від її зубів, то я здогадуюся, що мама полаялася і з завучем, чи директором, чи якоюсь учителькою, а можливо з продавщицею в нашому гастрономі. Мама відрізнялася вмінням сваритися з незнайомими людьми Близьких вона просто знищувала. У неї був безжалісний та невгамовний язик. Я хочу сказати, що вона завжди мала на прикметі особу, з якою не завадить трохи полаятися з користю для маминого здоров'я. Варто наголосити. Що мама пробачила б мені, якби я забув про день народження бабусі або навіть про її день народження. Але ще зотакенького я мав чітко знати точну дату, коли народився клятий стареган Ернест. Я і зараз це пречудово пам'ятаю. А от таблицю множення порівняно з датою. Народження Хема, я пам'ятаю, ледь-ледь. Єдине, що залишилося в пам'яті щодо таблиці множення, це ті приклади, які помістилися в пісеньку «Дважды два четыре, дважды два четыре, это всем известно в целом мире». Пісня я хапаю на Люту. Більшість людей після цієї моєї заяви кажуть, краще б ти запам'ятовував на льоду щось інше. Зазвичай я вдаю, що не дочуваю або не зовсім розумію, про що вони. Про що це ви, га? Он же дещо про Ернеста. Було б нечемно стільки теревеніти про нього і забути повідомити його біографічні дані. Ернест народився 21 липня 1899 року в Ояк-парку, штат Елоїз, США. Всіма мені знайомі милувалися, коли такий трирічний янгол, як я, хитаючись на шпиньках у центрі килима, виразно розповідав біографію Старигана Хема. У дорослих такі дивні забавки. Що в моєму виступі було кумедного? Нудота. Як на мене самісінька нудота. Як взагалі можна милуватися тим, що якесь мале потякало у деталях вантажить тебе дорослу, зморену працею людину біографію нікому не потрібного американського письменника?